Дві жмені коштовності. Виїхати з міста ми з матушкою вирішили відразу, ще коли трагічні події на Донбасі тільки-тільки починались. Була моя черга править у соборі, і раптом, ні з того, ні з сього, розкололося скло на престольній іконі. Не на будь-якій, на образі святогірських угодників це велика святиня в нашому краї. Тоді я вирішив, що то мені знак. І ми з матушкою стали готуватись до виїзду. Мали куди їхати, бо те ще живе на Сумщині. Спершу перевіз дітей, а другою ходкою ще чимало речей. Одначе самі мусили загаятися. Річ у тім, що матушка доглядала важкохвору самотню жінку Єфросинію Гнатівну, багатолітню нашу парафіянку. Її не було на кого лишити, і, здавалося, нещасна от-от піде з цього світу. Проте баба Фрося все чіплялася за життя, і я, теж час від часу приходячи, дивувався кожного разу, де ще в неї крихта сили береться. Я щодня потерпав, що ми все тут, все тут, а за кого возношу молитви? Незрозуміло. О властєх. Це за яку владу? Київську, чи Донецьку, чи, може, Московську? І воїнстві? Це за яке військо? Українське, чи сепаратистське, чи, може, за чеченців? А що робити, як прийдуть ополченці освячувати свій прапор? А як мені ховати їхніх загиблих? Сосвятимі у покой? Але от одного разу матушка сказала, що Євфросинія Гнатівна просила причастити її ще сьогодні ввечері. Бо вже геть погано. Я прожогом до неї. Посповідав, причастив. А потім баба Фросі мені каже, мовляв, як помру, не забудьте подзвонити внучатій племінниці Нюрі, хоч вона до мене й не признається. І ще у шкатульці, на он тих антресолях, є фамільні цінності. То Нюра – Хай візьме частину, а решту собі візьміть. Я сприйняв цей уривчастий шепіт за передсмертне марення. Які там цінності в цій убогій хрущовці? Наступної ночі раба Божа Єфросинія відійшла до Господа. На похороні було кілька сусідок, а в потріпаному записнику біля телефона я знайшов на букву «Н» оту саму Нюру, тож і вона приїхала. Таких у народі звуть не інакше, як сіра мишка, невеличка, іншим невиразна, як рядова бухгалтерка в радянській конторі. Про шкатулку я Нюрі нічого не сказав, бо й сам забув. Але квартиру належало як-не-як на певний строк опечатати. Тож я, проводячи поглядом по розхитаних, засалених меблях, Старому килимку з оленями, облущених в стінах, згадав про шкатулку на антресолях. Ова! То не було передсмертне марення. Мені навіть не така вже й шкатулка. Ціла тобі шкатула. І в ній було повно всіляких дорогих речей. Сережки, перстні, намиста. Я поклав її на дно свого місткого портфеля наверх требника і служебника, та викликав відповідну службу, щоб опечатали квартиру. Тепер нас нічого не тримало на Донбасі. Другого ж дня ми виїхали. Ще дорогою мені розболілися всі суглоби. Ледве кермо держав. Приїхали, поселились. На ранок я встати не можу. Суглоби не тільки крутили, розпухли, і дихати було важко. Пролежав кілька день, а там з горем бідою підвівся і дошкандибав до благочинного тих місць отця Іоанна, мого семінарського друзяки. Треба ж десь тут служити, якось хліб насущний добувати. Отець Іоанн, спаси його Боже, слово обіцяне раніше дотримав. Поклопотався, щоб я був другим священником у його храмі. Однак служити не довелось. Я знову не зміг підвестися з ліжка. Приходили лікарі, приходила сусідська бабуся-зільниця, пив я таблетки, пив гіркі відвари, щось там прикладала матушка до рук і ніг. Та ба, все то воно як вмерлому кадило. Слухай, но, брате, одного разу провідає у мене семінарський друзяка, ти часом не забув ісповідати якийсь тяжкий гріх? Я недовго перебирав у пам'яті своє життя. Шкатулка, звичайно ж, ота шкатулка баби Фросі. Адже часи нині важкі, хто знає, як живе та Нюра. Може, в підвалі тулиться і в черзі по гуманітарку стоїть, а в мене ж її коштовності. Щоправда, небіщиця заповідала їй не все те золото-діаманти. Виразно пригадую, що сказала, хай візьме частину, решту собі візьміть. Я зібрав усі сили і негайно поїхав назад у те місто, яке, здавалося, покинув надовго. Дістався без пригод, хоч і мав священницьке посвідчення, та моя окладиста борода і підрясник стали найкращими документами на всіх блогпостах. Телефон Нюри був простий. Я запам'ятав його і, приїхавши, подзвонив. Вона призначила зустріч на ранок на роботі. Якось уже, з Божою помічю, я перебув ту ніч і дістався за вказаною адресою. Мені здавалося, що сіра мишка Має й працювати в такій же сіренькій конторі. І таки доконче рядовим бухгалтером. Нюра справді мала діло до грошей. За вказаною адресою виявилося Міністерство фінансів. І за офісним столом сиділа пещена дама, зі смаком убрана в той простий одяг, що так недешево коштує. І погляд вона мала впевнений і колючий. Я коротко розповів суть справи, попросив вибачення і простягнув шкатулку. Візьміть те, що вважаєте, своєю частиною. Проте Нюра прийняла до рук шкатулку, відкрила, поглянула, взяла коштовності у дві жмені, опустила назад і холодно промовила – Ета все переходить в казну ДНР. Встала і до кабінету, мабуть, за якимось сигналом, увійшов охоронець. Мені, зрозуміло, нічого не лишилось, як попрощатися і піти. «Що за дурне становище!» – картав я себе, вертаючись. Тепер навіть те, що по праву належало мені, працюватиме на сепаратистів. Що за телепані з тебе? Проте за кільканадцять кілометрів помітив. Давно перестали боліти суглоби. Я міцно тримаю кермо і дихаю на повні груди.